Муся очима закліпала. Може, привиделось? Але ні. Знайомі риси. Волосся бріоліном намащене, мов у Рудольфа Валентино. Комір сорочки на крохмалено стерчить аж до щік виголених, мов яйце. Аромат стріла Амура за сто кроків чути. Спохмурніла Муся. Ще одна перешкода – на її нелегкому розшуковому шляху. Іполіт Вікентійович Мусю помітив, засяяв, мов срібний карбованець, і до неї. Схилився, аж вдвічі в попереку склався. Ще не вистачало, аби публіка подумала, що вони знайомі. «Сідайте і мовчіть, крізь зуби мовила Муся і політ покірно присів навпроти. А вас, як сюди занесло, не ворушучи губами пробурмотіла Муся, мов факір черевомовець. І, посмікаючись фальшивою посмішкою, голосно додала, щоб усі чули, «Прошу, прошу, тут одне вільне місце, дуже приємно. Кави?» Накидала йому в тарілку все впереміж що на столі було цілу гору. Марія Матвієвну розгублено каже Іполіт. Мовчіть і жуйте, наказує Марія Матвієвна. А, розумію, нарешті змовницьки каже Іполіт. Конспірація. Так саме. Та навіщо ви тут? Тільки голосно не кажіть. Мене, Марія Матвієвна, тато ваш шановний сюди Відкомандував, тихо каже іполіт з метою повернення вас до родинних пенатів хм, як же ви ви у словах полюбляєте іполіти Вікентійовичу посміхається Муся сказали просто вистежите і і до клітки насупилась серветку зібгала але знайте не вийде і Політ поважно покашляв у кулачок. Можливо, каже, адже нині обставини змінилися, маю тут перебувати за службовим обов'язком. І все ж таки з вашого дозволу і за велінням татуся вашого попильную, аби з вами лиха ніякого не сталося. Якого що лиха? Я сама собі раду дам, зневажливо скривилася генеральська донька а потім із цікавістю зиркнула. «А за службовим обов'язком це що означає?» Одразу помітила, що Іполіту Політу Вікенчевичу і самому кортить розумній панянці, яка вже не раз добрі поради давала, поділитися. Але завагався. «Та кажіть уже, нетерпляче наказує Муся!» Набрав і Політ таємничого вигляду, і поважно каже, «Розслідування треба провести. Сам капітан до мене звернувся, та й з берега наказ надійшов». «Яке розслідування?» кінці губи серветкою витер, але не опускає її, так і тримає біля обличчя, щоб іншим не чути і не видно було. Каже страшним голосом, «Учора вночі тут убито німецького посла». Вільгема Фой Айзена. «Ой!» – скрикнула Муся. «Невже? Та що ви кажете?» Зрадів і політ, що вогник в очах панянки помітив. Любив він цей вогник до нестями. «Так, убитий! Ножем в спину у власній каюті!» «І що ви збираєтесь робити?» – не згасає вогник в очах чарівниці. «Ох, Марія Матвєєвна!» Не спокушайте, благає політ. Ну, і політо Вікентьовичу, ну, голубчику, просить муся, згадавши, що вона тут ще і в якості актриси харчі відпрацьовує. Ви ж мене знаєте, я лише на користь справи питаю. Знаю, Мар'я Матвієвно, і ваш розум високо ціную, якби долі було б завгодно об'єднати наші серця. Але все те Марія Матвіївна повз вуха пускає, лише нетерпляче питає: ну.